Depuis plusieurs années que ce soit mon prédécesseur moi-même on a, urteak, a, girela, a posta bulegoaren idekitzeoren onargarriak atzikitzeko jaz oguita bi eta eterditarik ditarik eme sorti orden eta ta ez ucisiren arreraten oreak estenagaizki jadanik posta bulegoa sei gunez goiz guzi baita baina gaur egun ez da gehiago posible ikusi zer pasatzen den postan beldurgira horren apaltzeak segituko duela. Fini, eh, Ma, avec, avec Gure egogo o... eta urunago ere mandugu kontseiluarekin. Pentsatu dugu, behar bada beste zerbitzu batzu gehitzen algen genituela erritarren denbora oso kolan postu bat sortuz. Jakinez gainera, Herriko posta onartua balin bada, postak laguntza batek erriko digula. Dizon que l'idée a mûri au fur et à mesure, ça s'est pas fait, ça s'est pas fait suite, hein. Ideia pishkanakala nodugu, einzineko agintaritza hasiaginen gogoetan zen. Bainan jaz irekitzeteten oreak apaldu ziren 18orenetarat, hoeko uratsa egiterat pusatu gaitu. Kolektibitate gisa, zerbitzu bat txiki nahi dugu. Hortarako egiko agentzia postala sortu nahi genuke, postaren zerbitzuen 190 ja segurtatuko litzateke eta egita khenzat était cette baie de propos château. C'est sûr on va, on va pas pouvoir assurer 100 De shauntan mais... be harak neuxtiko galdaketa bat igurri dugu irritarre e eta ideia jak igurikatzen ditugu. Et donc, questionnaire qu'on a envoyé à toute la population au Un exemple tout tout bête en fin Adibide simple bat auto zerbitzu baten proposatzea. Bardoze pashayagon bat da ataxetzen baule dona paleu edasune eta baiona harteko bide nagusianoko katua da, erritar batek baino gehiagok egindu proposamena, autopartekatzeko zerbitzu bat sortzea errepide horrentzat.